Jobba från hemmakontoret och streama det allra senaste. Tele 2. Obegränsad. Hej och välkomna till avsnitt 109 av podden Vi går till historien. Och det känns lite som att eh, tidig höst här, det regnar och ruskar eh, Hur ser det ut där nere? Det mm, är väldigt omväxande faktiskt. Det regnar för en stund sen, men nu skiner solen. Och eh, ja. Fredrik och jag, Ulf Kremsjö, vi ska nu ladda upp för ett av de absolut mest kända slagen i den svenska historien eh, i nivå med Lytzen och Poltava. Nämligen slaget vid Narva den 20 november år 1700. Vi talade i förra avsnittet om vad som tidigare hänt under detta år, det första av det nya seklet. 1600-talet och 1700-talet är på många sätt varandras motsatser. Men 1600-talets mörka, tuffa, krigiska, macho, kulturella, ortodoxa, intoleranta värderingar skulle leva vidare en bit in i 1700-talet under dess första del var hela Europa i krig. I öster, Karl XII krig mot ryssar polacker och danskar, i väster det spanska tronfullskriget där fransmän och spanjorer slogs mot engelsmän, holländare, tyskar och österriker. Där man förgripar med 1700-talet ljus och upplysning, kultur, vetenskap, tolerans eh, silig ljus istället för mörk, tung, bombastisk barock Uh, vin, te och kaffe och promenader i slottsparker istället för öl och brännvin och blodiga fällslag, det skulle komma senare. Vi har talat om att Sveriges tre fiender, Danmark, Polen och Ryssland, bildat en allians mot Sverige. Augusten Starke i Polen-Litauen går in i svenska Livland och marscherar mot Riga. Fredrik den IV angriper Sveriges allierade Holstein. Under hösten går Sarpeter i, i, Sar i Ryssland in i svenska Ingemanland och Estland och belägrar gränsfästningen Narva. Den 12 bestämmer sig för att först vända sig mot Danmark och landstigen vid Humlebäck söder om Helsingör. Detta leder till att det blir ett fredsavtal mellan Danmark och Holstein där den danske kungen lovar att inte ansluta sig till Sveriges fiender i fortsättningen. Under hösten skeppas den 18-årige svenska kungen och hans trupper över till Baltikum där man till sist samlas i staden Vesenberg för att därifrån fortsätta mot Narva för att försöka undsätta staden. Vi talade också om att franska och österrikiska diplomater vid flera tillfällen försökt få med sig Karl på sin sida i det snart upplåsande spanska tronfundskriget. Och detta kommer man fortsätta med senare i flera tillfällen. Så ja, vi kanske medan svenskarna laddar upp där i november rösket i Wesenberg pratar lite om den spännande bakgrunden till det spanska tronfustkriget. Det utkämpades mellan 1701 och 1714. Bakgrunden var, som man hör på namnet, en oenighet vem som skulle ärva tronen i Spanien. Den frågan hade diskuterats sedan mitten av 1600-talet. Sen 1516 satt Habsburgska kungar på Spaniens tron. Den första var ju den oerhört mäktiga Karl V som ärvde Spanien och med Spanien, Syditalien, dagens Holland, Belgien och nästan hela Latinamerika från sin morfar Ferdinand. Karls morföräldrar, Spaniens bäst kända kungapar genom tiderna var ju Ferdinand och Isabella som körde ut de muslimska araberna kallade Morer från Spanien och skickade Columbus att upptäcka sjövägen till Indien fast resultatet var ju att han upptäckte Amerika, något han själv aldrig insåg. Begreppet indianer och västindien är ju ett minne av detta. Oh, well. Kungarparets dotter Johanna den Vansinniga, som hon kallas, gifter sig med en Habsburgare och får sonen Karl, som alltså först ärvde Spanien och sen blir vald till tyskromisk kejsare, en av världshistoriens mäktigaste män, som styrde, jag kommer uttrycket, som skulle beskriva hans rike. Jag antar att det är det här där solen aldrig går ner, eller? Precis, precis. Efter hans abdikation i Bryssel delas ju detta väldiga imperium. Sonen Filip den II, mest känd för den oövervinnerliga armadan som gick under i engelska kanalen, tog över. Och under hans tid var Spanien som allra mäktigast. Även Portugal och dess många kolonier styrde han över. Spanien var ju 1500-talets supermakt nummer ett. Under 16-talets svaga kungar, Filip den tredje och Filip den fjärde, förlorar Spanien sin stormaktsställning. Vid den sistnämndes död 1665 blir hans son, den fyraårige Karl den andre, ny kung. Höpsbörjarna gifts ofta med sina släktingar, Karls mamma är samtidigt hans kusin. Han är fysiskt och psykiskt funktionsnedsatt, mamma styr i hans ställe. Det kanske inte är bra det där med att gifta sig med nära släktingar i generation efter generation. Karl är trots detta är han gift två gånger. Först med den vackra och intelligenta Marie-Louise av Orléans som är brorsdotter till Ludvig den XIV i Frankrike. Hon är helt förtvivlad över detta arrangerade äktenskap och ber gråta med sin farbror Kung Sol om att slippa. Men Ludvig menar att det är hög status och bli drottning i Spanien och säger Jag hade inte kunnat göra mer för min egen dotter om jag haft någon. David marie svarar, men ni hade kunnat göra mer för er brorsdotter. När hon sätter sig i vagnen som ska föra henne till Spanien svimmar hon. Och väl där vantrevs och längtar bara efter en sak, att hon som enkedrottning en dag ska få återvända till Frankrike. Under vissa perioder äter hon kopiöst och blir kraftigt överviktig, under andra svälter hon sig själv och blir anorektiskt mager. Någon arvinge, en drottnings främsta uppgift, föder hon inte och hon skriver hem till farbror Ludvig att detta är omöjligt på grund av kungens, mannens, hälsotillstånd. Hon dör till sist efter att ha fått svåra magsmärtor. karl vill inte gifta om sig men vid hovet försöker bland desperat hitta någon som kan ge Spanien en tronarvinge. Man väljer en Maria Anna, en syster till den tyskromerska kejsaren Leopolds hustru. Hennes främsta merit är att hon har 16 syskon, kommer alltså från en familj med hög fertilitet. Men äktenskapet blir mycket olyckligt, inget barn föds nu heller. Mannen är mentalt ett barn och de har ingen större kontakt med varandra. Det finns en dialog mellan hennes svärmor och henne där svärmoden säger – Äran att vara min sons hustru har ni mig att tacka för. Varvid Anna-Maria svarar – Ja, det är därför jag hatar er så mycket. När man nu inser att det inte kommer att bli någon arvinge kommer kung Ludvig XIV och kejsar Leopold att lansera varsin kandidat. Båda hade varit gifta med systrar till Karl den Andra. Ludvig föreslår sin andra sonson, Filip av Anjou, Leopold som hade 14 barn, en yngre son ärkehertig Karl. Karl avlider så den 1 november 1700 när Karl den är i Estland han har i sitt testamente valt den franska kandidaten, Filip. Och Ludvig den utropar triumferande: Pyrenéerna har smält bort. Alltså bergskedjan mellan Frankrike och Spanien. Eh, att Frankrike och Spanien, alltså Spanien fortfarande- med Syditalien, det vill säga Sicilien, Sardinien, Neapel- och spanska Nederländerna, dagens Belgien, där du också har vistas mycket, och nästan hela Latinamerika, nu mer eller mindre skulle förenas med den mäktiga Frankrike. Det skulle rubba jämvikten i Europa, varvid den engelske kungen Wilhelm III skapar en stor allians mot Frankrike och Spanien bestående av England, Österrike, Nederländerna. Och senare skulle även Preussen, hanover och ja, hela tyskrumska riket, eh, Portugal och Savojen ansluta sig. Kriget bryter alltså ut i 1701 och vi får anledning att återkomma till det. Men nu tillbaka till Wesenberg. Ryssarna belägrar sedan mitten av september alltså Narva där det finns två fästningar, Hermansborg och Ivangorod, skilda av narva -floden. Idag går gränsen mellan Estland och Ryssland mellan borgarna. Hermansborg ligger i Estland, Ivangorod i Ryssland. Ryssarna har byggt två försvarsvallar, en inre för att skydda sig mot svenska utbrytningsförsök från Narva, en yttre med försvarsvallar, vallgravar och eh, spanska ryttare, som det kallas alltså spetsiga pålar, för att stå emot undsättningsförsök utifrån. De ryska trupperna består av närmare 40 000 man. Inne i de båda Narva-borgarna finns en garnison på cirka 1800 man under ledning av Narvas kommandant generalmajor Henning Rudolf Horn. Sar Peter har sitt högkvarter på en ö i Finska viken alldeles utanför Narva. Han har bordrat flera stormningar av borgarna men de har alla misslyckats eh, trots den stora numerära överlägsenheten det utrustningen föråldrad och ammunitionen otillräcklig. Petra har gjort sig känd för att eh, försöka modernisera det ålderdomliga Ryssland och närma sig Västeuropa. Som den första ryske tsaren hade han ju lämnat sitt land och åkt runt Europa för att lära sig om västs framsteg inom olika områden, inte minst inom det militära. Och det har vi ju tidigare berättat utförligt om. Ett spektakulärt symboliskt sätt att modernisera Ryssland införde Peter just detta år 1700. Nämligen att byta den gamla bysantinska kalendern mot den västerländska julianska. Så nu byter man ut år 7208 mot 1700. Det vill säga att man utgår nu från Jesu födsel istället för... Eh, judendomen, alltså den ortodoxa judendomen tillämpar ju eh, samma idé kan man säga även om de inte har riktigt samma årtal, de har lite lägre jag tror de är någonstans anslutet på 5700-talet eller någonting sådant eh, Jo det är från jordens skapelse, man menar att jorden var så gammal jag undrar om inte ortodoxa kyrkan är det som faktiskt fortfarande tillämpar den här gamla bysantinska kalendern. Ja. Då är det lättare att koppla till någon födelse då som inte ja absolut liksom geologiskt går att mm. visa mm. Jag tror att ortodoxa att de menar att man inte kan vara riktigt säker på vilket år Jesus föddes. därför man inte vill slå fast ett visst ja mm. Eh, som vi berättade i förra avsnittet skickade Peter ut trupper till området väster om Nerva som tillämpar den populär rysk sysselsättning brända jordens taktik för att inte svenskarna skulle få mat till sig själva och foder till hästarna. Gårdar och byar brändes ned, människor mördas och tillfångar Den 13 november lämnar Karl XII till Wesenberg med en armé på cirka 11 000 man. Skeptiska svenska officerare har försökt förmå kungen att avvakta. Man menar att detta är dömt och misslyckas, en självmordsexpedition. Man bör vänta tills att förstärkningar anländer. Den ryska övermakten är för stor. Det går vilda rykten om att Peter har 80 000 man till sitt förfogande. Och det finns goda skäl till denna tveksamhet. Man har ont om mat och hästfoder. Soldaterna har mat för endast fyra dagar med sig. Men som vi talade om i förra avsnittet lyssnade den 18-åriga kungen aldrig på några råd gjorde alltid tvärtom mot vad han råddes till och så även denna gång. Han säger till sina officerare när de påpekar ryssarnas numerära överlägsenhet Om det vore en gång till så många så ska jag gå löst på dem ty jag vet att jag har Gud med mig och en rättfärdig sak. Det innebär att en svensk soldat skulle behöva döda fyra ryska soldater om för att det ska gå upp ungefär. Alldeles riktigt. Mm. Det är ganska tuffa åt sig. Eh, kungens närmaste officer, generallöjtand Karl Gustav Rensköld skriver Om hans majestät kan lyckligt med denna lilla och utmattade armé utföra sin design som betyder väl plan ungefär, så tror jag att aldrig någon med större hinder exekverat sitt värv. Och farågorna ser ut att besannas. De svenska trupperna, hungriga och frusta, kommer till ett totalt skövlat område. Alla hus är nedbrända, finns inget att äta, varken för männen eller hästarna. Alla bönder har mördats, på kyrkogården har gravarna kändats. Och gamle bekant Olof Stjärnhök vars dagbok från resan genom Sverige till Skåne under mobiliseringen vi är redogjort för är med här och fortsätter skriva i sin dagbok. Han berättar när han kommer in i en kyrka. Ryssarna hade slagit sönder altaretavlan och alla de andra bilderna. Skåp, fönster och dörrar var sönderhugget. Klockaren i kyrkan låg där död på golvet och vore näsan och öronen avskurna samt tungan ur munnen och en hand och var nupen med heta tänger ut i kindbenen och armarna och benen och han såg allt för ynkelig ut. Alla gravarna i kyrkan vore öppnade och de döda utkastade låg och där omkring. Den 17 november får svenskarna kontakt med ett ryskt kavalleri på 6000 ryttare som Peter skickade ut för att spana på svenskarna. Karl XII ger direkt order om att gå till anfall och för fram kanoner som beskjuter ryssarna. Den ryska befälhavaren ger order om reträtt. Svenskarna kan fortsätta men de båda följande dagarna den 18 och den 19 november blir oerhört påfrestande. Det regnar oavbrutet, sjukdomar graserar, soldaterna och hästerna halvsvälter. Många av männen sover direkt på marken som grund av regnen består av våt lera. Kungen delar sedan soldaters vedermöder och sover under bar himmel på lite utstrudd halm vid en lägre eld. När läget är som allra värst natten mellan den 18 och 19 november vadar mannarna till knäna i lera och får sova stående. När Peter får reda på att svenskarna nu befinner sig mindre än två mil från Närva bestämmer han sig för att lämna området och bege sig till Pskov längre söderut vid gränsen mot sydöstra Estland. Han skiljer på att han måste till Moskva för att ta emot en turkisk delegation. Men det är uppenbarligen ett svepskäl. Denna delegation anlände först fyra månader senare. Så det verkar oneligt som man helt enkelt inte vågade vara kvar. Lite symbolik här är att det var i denna stad, Skov, en av de allra äldsta i Ryssland från 900-talet, som det ryska sardömet skulle gå under. Det var där i den stan, den sista ryska saren Nikolaus II, abdikerade i mars 1917. Innan Peter far utser han befälet över armén till den franska hertigen Charles Eugène de Croix. Han är en mycket erfaren yrkeskrigare, var faktiskt med i slaget vid Lund 1676 på dansk sida. Han har alltså mött svenskar tidigare, men också kämpat för den tyskromerska kejsaren innan han gick i rysk tjänst. Han mottar befälet över armén vid Narva, mycket motvilligt. Vid ett nattligt möte mellan Sar Peter låter han sig till sist övertala Sar Peter, som hela tiden skälper i vodka, är asberusad och omväxlande skriker åt kry eller överöser honom med kyssar. Det är man för mig lite ryskt beteende, eller? Vilket av dem? Kyssarna? Eller? Ja, det är både och. Om, både och, ja. Kyssar och vodka. Ja. ja. Lite gelsen kanske, eller? Ja, kanske. Ja. Eh, var inte populär bland de ryska soldaterna som i allmänhet var misstänksamma mot utländska officerare. Och Kruij ansåg att den ryska armen var i dåligt skick. Eh, Kruij, en stilig uppemörelse i röd fodsidrock på en vit häst, skulle bli känd efter sin död som ett makabert lik. Eh, vi återkommer till det. Under natten mellan den 19 och den 20 november skickas en svensk spanisk grupp ut för att i skydd av novemberdattens mörker försöka få en uppfattning om de ryska befästningsvallarna. På morgonen den 20 november samlar Karl XII sina trupper vid Hermansberget som ligger bara en kilometer från ryssarnas yttre försvarslinje. Varje svensk soldat tilldelas 24 kulor till sina musköter som var det gängse handeldvapnet från ja, 1500 talet till början av 1800 talet De tre musketörerna känner till. Under det stora nordiska kriget började man kombinera musköterna med att fästa bajonetter till musköten. Och I slaget vid Narva är några hundra soldater, svenska soldater utrustade med bajonetter. Det är ju så att under krig utvecklas ju nya vapen, det känner vi ju verkligen igen från 1900-talets båda världskrig. Frågan som man nu faktiskt inte vet svaret på, det är om hon och hans fortfarande håller stånd i sina båda borgar. Man skjuter därför lösen, alltså lösen det är ju en igenkänningssignal, man skjuter en viss signal för att visa vem man, vem man är helt enkelt. Och nu skjuts dubbel svensk lösen med kanoner, vilket innebär fyra skott i tät fulld. Det är ju faktiskt därifrån som du kanske känner till vår sed med fyrfallet leve kommer. Du vet, i Skåne så, så hör man ju inte fyra gånger utan... Det är tre gånger. Tre, Och det är bakgrunden i den som, som du kanske Det är att danskarnas lösen, det, det, var alltså, det är ju alltså tre skott va? Så, och det har lyft kvar i Skåne. Och det är därför man hör tre gånger det trefallet leve där. Ja, lyft kvar och lyft kvar. Jag tycker det är uppenbart äh, förräderi. När de ja, äh, ja. fortsätter med sina tre de vill tillhöra Danmark mm, det kan vi påpeka för ibland träffar man ju eller, skåningar på fest och så där och så håller på med sitt treföljare. Ja, de ska ju köra tre ja, det ja, ja, visst, visst, visst. Mm. Ja, är visst det. Ja, det, ja. det, det får, får du påpeka vid nästa tillfälle ja, ut ur mitt hus kan jag skrika ja, minst uh, hem till Skåne mm, spänningen är förstås enorm när man avlossar sin lösen och man behöver inte vänta länge. Från Narva-borgen hörs fyra dova skott i tät fullt. Svenskarna har hållit ut. Det var så väldigt känsloladdat, eller hur? Mm, laddat. Mm. Laddat ordet. De förbereder sig nu för att beskjuta ryssarna inifrån sina borger. Efter att ha beskyttat varandra med kanoner ger Karl XII vid ett-tiden order om anfall under fältropet ved Guds hjälp. Ungefär 6 000 fotsoldater och ungefär 4 000 ryttare går till attack under befäl av bland annat renskjöld, Otto Wellink som tidigare stoppat August från att erövra Riga och Magnus Stenbock som vi kommer återkomma till många gånger. Som vi antyd tidigare var den svenska Karolinerarmen mycket effektiv. Dess krigföring var aggressiv, offensiv. Indelningsverkets vältränade soldater kämpar tillsammans med kamrater och officerer från samma hembygd, vilket ju skapar en gemenskap. Sträng disciplin och hög moral kännetecknar de karolinska soldaterna. Ja, kanske man vågar sticka ut taket och säga att Sverige vid denna tid eh, kvalitativt hade den främsta armén i Europa. Anfallen har två stadier. Man går till attack och där man befinner sig i 70 steg från fienden görs halt och man avlossar sina musköter. Sen fortsätter man till 30 steg framför fienden. Då drar man sina värjor, pikar och bajonetter och störtar fram mot fienden. Kavalleriet. Som kommer efter infanteriet, kännetecknas av samma offensiva taktik, ryttare med dragna bergor direkt mot fienden. Den ryska armén hade under Peter genomgått en modernisering, men var fortfarande, som vi nämnde, föråldrad, uppbyggd av strälser, kan sägas vara några slags yrkesmilitärer, och bojarer, ryska adelsmän, som framförallt hittades genom kavalleriet. En svaghet var att många av de högsta officerarna var utlänningar som inte kunde ryska och inte var populära bland de ryska soldaterna. Men frågan är ändå om inte slaget hade slutat annorlunda om inte Karl XII fått en oväntad och ovärdelig hjälp från ovan. Privatlisa siker X Long Range från endast 3 990 kronor per månad Och få mer Mer intuitiv teknologi up Uppkoppling Mer lytkvalitet Stämningsbelysning sjuka blickar Mer prestanda Räckvidd på 446 km Mer på bucketlist att upptäcka Mer Hej Seeker! Nu kör vi! Njuta fler standardfunktioner Upptäck mer och beställ på Seeker.se Privatlisningpris baseras på 36 månader och 10 000 km per år Villkor gäller Seeker vad händer? Jo, vid två tiden börjar en häftig snöstorm bryta ut. Svenskarna har den i ryggen medan ryssarna får den rakt mot sig. De ser ingenting. Medan ryssarna därför inte ser vad de skjuter emot kan svenskarna med stor precision skjuta ihjäl fienden med sina musköter. Sen när de kommer närmare hugga ihjäl dem med sina värjer. De lyckas med blandat stormstegar komma över ryssarnas försvarsvallar. Vår utsände, ögovittet Olof Stjärnhöck skriver i sin dagbok. Det sköt och starkt både med musköter och stycken, men råkade ej mycket utan allt gick över. Strax vi kommer, trettio steg, går vi våra salvor, vilka gud i ära gjorde bättre effekt medan de föll som gräs. Därpå och vi strax till värjan i hand och rev ner deras spanska ryttare som ging oss in och massakrerade allt som kom i vägen för oss. Och det var en alltför tribel massaker. De sköt oss starkt på oss igen och sköt och gäll mycket vackert folk för oss. Ryssarna pressas alltså tillbaka och många flyr. En del försöker komma undan genom att vada över närva floden där många, inte minst ryttar och hästar, drunknar i den starka strömmen. Ryssar som försöker fly landvägen blir beskjuta av svenskarna. Andra ryska soldater försöker fly över en bro över närva floden Men de är för många för brons kapacitet. Den brakar kämman och ryssarna hamnar i det iskalla vattnet. Karl XII som råkar befinna sig i närheten är förstås på ett utmärkt humör när slaget mer och mer utvecklas i en svensk seger ropar till sina soldater att de kan eh, låtsas att de är på andjakt och att ännu levande rysars huvud som guppar på flodens vågor är änder som de kan försöka skjuta prick på. Ett faktum är att arméer från Västeuropa behandlade soldater från Östeuropa mer brutalt än, än andra folk. Man såg dem som barbarer. Va? Det, det här är ju en syn som är lite kvar i vår tid. Man kan ju jämföra hur tyskar under andra världskriget behandlade fiderna i väst som fransmän, holländare, danska, norrmän jämfört med hur de behandlade ryssar, eller hur? Ja, jag, jag ska inte försvara på något sätt, men det är väl lite åt båda håll på det sättet, jag, mm. om jag inte missminner mig så när det var kört för nazisterna så var det väl, mm. då, då, de flydde väl för att bli till fångartaget, oh, ja. de varierade ja. för, mm. it takes two to tango tror jag. Mm. Ja absolut, jo visst, de var tyskarna var ju livrädda för ryssarnas hämnd eh, naturligtvis för hur illa tyskarna det bröt sig åt. Mm. Den svenska kungen befinner sig i livsfara vid flera tillfällen under slaget. Han får byta häst flera gånger då hans hästar blir i ihjälskjuta. E Ryssarna är helt enkelt innestängda mellan floden, svenskarna och Narvaborgen. Ryska soldater vänder sig i sin rasande frustration mot sina egna utländska officerare och har många dödas. Under kvällen går svenskarna till attack mot det sista ryska motståndet- under denna slutoffensiv ramlar den icke simkunge Karl XII med sin häst i ett djupt vattenfyllt dike och när och drunkna, räddas i sista stund av sin kammerherre Axel Hård som lyckas dra upp honom. Senare, några år senare, skulle en mycket tragisk händelse inträffa med Axel Hård, något som kungen skulle ta mycket hårt vid vi ska återkomma till det. Vid tvåtiden på natten kapitulerar ryssarna. När Karl XII ännu senare på natten drar sig tillbaka till sitt högkvarter hittar man för övrigt en muskötkula i hans halsduk. De svenska soldaterna, uthungrade, totalt slutkörda, kommer nu under natten över de ryska förråden. Olyckligtvis bland annat stora mängder vodka. Eh, att dricka sprit på fastande mage det är ju inte att rekommendera, eller hur? Det är inget jag inget vackert jag har provat men... Många, många dricker hejdlöst och i sitt kraftigt berusade tillstånd börjar de skjuta på varandra i tron att det är ryssa de skjuter på. Men de berusade soldaterna dödar och plundrar också ryssa de träffar på. En fantastisk seger har vunnits men Karl 12 ställs direkt inför vad man kan säga var ett logistiskt problem. Hur ska man göra med det stora antalet, ungefär 20 000 tillfångatagna ryska soldater? De totalt utmattade och i många fall nu tydligen aspackade svenska soldaterna kan inte anförtros att bevaka dem. Och man hade ju inte heller tillräckligt med mat, alltså den ryska matförråden behövde svenskarna. Men vad då Vänta, vänta, vänta. Mm. Så de tillfångar tog långt fler, nästan dubbelt så många, än vad de själva var som armé. Ja, det? alldeles riktigt. De ja, ja ja 20 000. Ja, alldeles riktigt. Ja, det, den är svår. Ja, ja, verkligen. Ja, ja visst. Jo, vad gör man då? Eh, en en väldigt inhuman eh, fältlärare hade väl kanske –låt ryssarna klara sig bäst av kunde och svältet igen dem. Men kungen han väljer att förhandla med de ryska officererna. De högsta befälen hålls tills vidare kvar– –men alla kvarvarande soldater och lägre officerare får fritt avtåga. Sen de lämnat kvar alla vapen– –från 145 kanoner till 24 000 handelvapen– –all ammunition och alla sina fanor– 171 stycken. Det var ju statustrofier i krig för i tiden. Och svenskarna kommer också över Sör Peters krigskassa. Mat, hästfoder, tält. Men vadå? Vi pratade ju tidigare om att man såg ner på... Men det här var ju oerhört humant. Ja, det kan man tycka. Man ja, alltså, jag visst. tänkte mer försöka tåga dem till alltså, norra Sverige eller försöka värva dem eller men att bara låta dem gå. Det mm. är otroligt egentligen. Mm. 20 000 personer. Mm. Ja. Eh, eh, men eh, alltså de rysk senare. då de, de höll kvar så vad, vad, vad, vad hände med dem ja det kanske aktualiseras för dig i somras för de blir krigsfrågorna först i Sverige och många hamnar ju på det gamla Brahuslottet Visingsborg på Visingsö där ni ju var i somras Okej, okay. det inte inget jag Nej. Jo, det slottet det blir under hela nordiska kriget en förvisningsord för ryska krigsfångar omkring 2000 när de var som flest. Och de kom med åren behandlas mycket illa. De fick mer eller mindre svälta vilket ledde till en revolt då några hundra fångar, ryska fångar lyckades fly från Vessingsö. Slottet brann i 1718 och förvandlades till den ruin som ni besökte i somras. Men att det var de ryska krigsfångarna som föresökat branden, det är nog en, en, en myt. På Vissinsö finns också, jag vet inte om ni cyklar förbi den, det finns något man kallar för kyrkogården, känner du till? Mm. Där ett hundratal anonyma fångar ligger begravda. Ja, det cyklar vi förbi Oerhört fint Visingsö. Verkligen, och som vi nämnde för väldigt länge sedan så är det ju, var det ju från Visingsö. Sverige styrdes faktiskt där under 11 talet och som vi brukar säga fyra svenska kungar har ju dött på Visingsö. Några under dramatiska omständigheter. Mm. Befälhavaren Kroy, han hade inget emot att överlämna sig till svenskarna. Han var rädd för att bli dödad av sina egna soldater när de som vi nämnde gick lös på sina egna officerare. Han blev fört i Reval, alltså dagens Tallinn, där han lever i ett slags husarrest. Han lever där ett mycket utsvävande liv med ett omåttligt alkoholintag. Och ja, man kan nog säga att han supererar sig bara drygt ett år efter slaget vid Narva. Men han är som jag antyder intressant efter sin död. Hans lik stoppas undan i Nikolajkyrkan i stan. Det finns inga pengar till en begravning. Kroi har dött utfattig med stora skulder och man lyckas inte hitta någon släkting eller myndighet som är villig att bekosta en begravning. Så han glöms bort. Hans kropp hittas på nytt först i början av 1800-talet, alltså hundra år senare. Och det visar sig då att det är ett häptasväckande gott skick. Det har i sin ensamhet närmast mumifierats. Ställs ut i kyrkan och blir en turistattraktion. Och anledningen till mumifieringen tros vara Kruis stora alkoholkonsumtion. Så det är intressant. Alltså om vill, vill man... Gå till historien då, mumifierat, så det kan vara ett skäl att kanske ta några glas vin varje dag, eller, eller vad säger du? Mm, Superhjälsig, är det det som är tipset? Ja, det tycker kanske det var så drastiskt. Men, ja. Det krävs nog om det stämmer. Det, det lär vi få höra på vår Facebook-sida. Men, ja, ja, ja. men om, det, om det nu skulle stämma så, så krävs det väl att... Det är väl några enorma mängder, antar jag. Ja, ja och så är det nog. Eh, ja, till sist begravs han dock i slutet på 1800-talet. Eh, alltså, Tydligt kan en kropp mumifieras utan att som de egyptiska faraonerna balsameras. Och det behöver inte bero på ohämmad spridkonstruktion. Det finns faktiskt ett annat exempel, nämligen eh, har du hört talas om fetmats- <laughs> Nej, han är inte så känd idag. Men han var det under Kollon Tolftes tid. 1719 hittas på 150 meters djup i ett schakt i falu en död gruvdräng. Han läggs ut för att de ska kunna identifiera honom. Och till att börja med är det ingen som känner igen honom. Men till sist så kommer en äldre dam, Margareta Olsson, dit och hon utropar: Men det är ju min mats! Det visar sig vara Margaretas gamla trolovade pojkvän, Mats Israelsson, som hade försvunnit 42 år tidigare 1677. Det visar sig att ämnen i gruvan, bland annat järn och kopparvitrål, hade bevarat honom i ett nästan oförändrat skick, alltså varken kläder, händer, ansikte visar något tecken på förrottelse. Och precis som i Kruij så blir Fetmats en turistbagnet eh, i Falun. Då. Eh, och till sist begravs han under golvet i en fullsatt stora Kopparbergs kyrka. Men han har inte fått en ro där. Han har flyttats flera gånger hundra år senare till kyrkogården. Sen har han bland annat legat i en liten trälåda på vinden i kyrkan. Och till sist 1930 återigen på kyrkogården. Fetmatsen blir mycket uppmärksammad även utomlands. Flera tyska romantiker har skrivit om honom. Mm. Mm. Ja, Verkhöjden på turistattraktioner förr i tiden var väl inte riktigt densamma som idag? Nej, ja, men det här är väl spektakulärt. Här mm. är ja, spännande. Nå. Eh, tillbaka då till Narva vad, le vad ledde då segeln vid Narva till ryssarna tvingas nu utrymma hela Ingemalan för Sarpeter är ju detta förstås en minst sagt svidande förlust rysk censur fungerade redan på den här tiden man hindrar att nyheten om förlusten sprids i landet men Peter drar lärdom av förlusterna och bygger nu upp en ny krigsmakt där det också gäller att ersätta alla de officerare som dödats eller blivit tillfångatagna. Eh, faktiskt har han intryck av Karl XII och de svenska karolinerna sett att kriga eh, i, i denna återuppbyggnad. Eh, han vill lära sig av svenskarna för att kunna besegra svenskarna. Den 12:00 firar segen in i Närva. Man äter en provisorisk segermåltid. Menyn finns bevarad. Den består av en slaktad oxe, 20 får, 4 harar och 4 höns. Detta sköljs ner med 5 liter renskt vin, 8 liter franskt vin, 18 liter öl. Nej, man vet inte hur många som deltog och delade på det. Henning Rudolf Horn och Magnus Stenbock utdöms till generalmajorer. Hyllningar strömar in från utlandet, från Frankrike och Tyskland och från den turkiska sultanen Mustafa II som hyllar Karls, som han säger, oförliktliga hjältemog och undrar, citat, vad en sådan ung herre med Allahs hjälp månde uträttat. På Brunkebergs torg i Stockholm då bygger Nicodemus Tessin, den yngre som nu jobbar med att bygga ett nytt kungligt slott efter tre brand, en 25 meter hög träpyramid upplyst av 2000 tranljus, på vilket man kan läsa det berömda citatet som Julius Caesar uttalade om sig själv. Du kommer ihåg Venevidivike som ju betyder det? Var, det, det inte det. Jag kom, jag, jag såg, jag ja. segra Exakt, exakt, exakt. Jag kom, jag såg, jag segra. Många hus är upplysta och så mycket Allra mest spektakulärt är den 77-årige kanslipresidenten Bengt Oxenstjärnans palats på Riddarholmen. Som idag ser likadant ut faktiskt och disponeras av Svea Hovrätt. Svea Hovrätt verkar ha lagt beslag på alla 16 palats på Riddarholmen med Karl XII:s kungahus kuggahus palatsen som centrum. Man behöver tydligen mycket lokaler. Mm. Men det här palatset har en bild av Karl XII i jätteformat. Omgivna av gestalter som föreställer egenskaper som hjältemod, tapperhet, hämnd, rättvisa, gudsförsyn och så vidare. Även om svenskarna har vunnit minnesvärda slag tidigare som vi har talat om som är Breitenfeldt och Lund så vill jag nog, jag vet inte vad du tycker mer. vill nog påstå att Segen i Narva är den största i vår krigshistoria Ja men den är ju så bara stor i och med att de var så som vi konstaterade innan alltså. det gick fyra ryssar på en svensk mm. alltså det är ju mm. helt helt otroligt för, mm. för där, just de oddsen finns det väl ingen motsvarighet ja, Nej, till. verkligen inte Så det är väl det som gör det så bara stort ändå Mm Absolut. I Narva idag finns det två minnesmärken. Dels ett ryskt faktiskt som hyllar förfäderna som stupade där. Men mer berömt är ett svenskt lejon som förstördes under andra världskriget. Det var ju hårda strider där i 1944. Eh, men har återuppförts efter Sovjets fall och Estlands självständighet. Och i flera svenska städer så hittar vi Narvavägen. Den mest berömda den på Östermalm i stockholm Ljup, som går mellan Strandvägen och Kalaplan. Här ligger ju lämpligt nog bland annat Historiska museet. Segen vid Narva har ju inspirerat mängder med författare och konstnärer genom åren. Gustav Sederströms tavla Segen vid Narva är väl den mest kända målningen. Det finns på Nationalmuseum. Men det finns många. Och mängder med dikter, en del tonsat, det finns romaner och sådär. Men, den allra mest kända skildringen och hyllandet av Karl XII står väl Isaiah Stegner för i sin dikt Karl 12:e med texten Kun Karl, den unge hjälte, han stod i rök och damm. Han drog sitt svärd från bälte och bröt i striden fram. Hur svenska stålet biter, kom låt oss pröva på. Hur vägen moskoviter, friskt mod i gossar blå. Och en mot tio ställdes. Ja, det är alltså en lätt överdrift. Kanske varit riktad med en mot fyra. Ja. Avretad vasason. Där flydde vad dig de fäldes, det var hans lärospån. Tre koningar tillhopa, alltså Fredrik, Peter och August. Ej skrev och pilten bud, lugn stod han mot Europa, en skägglös dundergud. Jag gillar att, att det är med skägglös. <laughs> ja, han, han, han, han var ju skägglös och peruklös. Mm, ja, vad ska hända nu då? Karl ja, han, han vill ju fortsätta in i Ryssland men för en gång skulle lyckas Renskjöld och andra officerare övertyga kungen om att trupperna är i så dålig kondition. Det råder fortfarande brist på mat och foder. Många sjukdomar härjar att man istället ska bege sig söderut för att snart gå i vinterkvarter. Så... Två veckor efter närmarslaget slår man läge för vintern vid Slottsryden Laïs, inte så långt från universitetsstaden Dorpat. Och vad som händer där tänkte jag att jag ska berätta om nästa gång. Tack Fredrik och tack alla kära lyssnare. Så hörs vi igen om två veckor och ska vi se på den fortsatta dramatiska krigföringen här. Tack hej! Obegränsade tillsammans med Tele2 Spara på att samla mobil, bredband och tv från 649 kronor i månaden Ring familjen Jobba från hemmakontoret Och streama det allra senaste Tele2, obegränsad